la avânt ușinele Iisus lui Dumnezeu pe pentru că nu facem la anumitul lui Păiește. Marele, venimente, iubiți pe nicioși, care a legat ce înși pământul este astfel, din venirea Domnului nostru și totul Sfântului de cea la Maria. Fără acest eveniment nu avea să fie posibilă mutuirea omului, din cauza că acea oaie pierdută de care spune Sfânta Evanghelie nu putea fi găsită de oricine. Două fire a făcut Dumnezeu de mare slavă în zidirea Lui, firea îngerească și firea omenească. Firea îngerească, după cum am văzut, a căzut din cel o parte din ea, cel mai înălțător, în ceri Lucifer gândind să-și spună scaunul mai căsut de Dumnezeu a căsut tocmai în reversul frumusecii lui cu cerit absolutul învățenit. Apoi era să fie făcut omul, după cum spune la Scriptură, după sfatul simplu de creier, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Omul înspre splendoare Împărat al tuturor zidimilor materiale, el însuștinti materie, însuflățită, avea să fie ispitit de diavol. Dumnezeu nu l-a așezat spre ispitire, ci a pus poruncă. L-a pus în cea mai mare protecție știindu-i ispitirea și dictănia acestui vântor de Dumnezeu. Iată că a lăsat, foarte cu alte cuvinte, în deschise pe unde s-a screcurat picălea. Atât de înșelător a venit din urechile ieri, a pus o traba în inima lui Adam și, muntând din fructul copilului, a intrat moartea prin el. De atunci, moartea a început să stăpânească firea omenească, firea trupească a omului. Ceasul a început să curgă. Veșnicia a început să fie limitată. Dicleanul aceasta a vrut să facă din om, să-l aducă sub moarte, să nimicească frumusețea zidirii lui Dumnezeu, chipul și asemănarea sa, lupt sufletii căruie îi, îi se și venea, să moștenească împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a dispensat cu totul de om, i-a fost milă. Din nemărginita Lui bunătate, nu ne-a nepădat, ci ne-a dat doar o lecție ce înseamnă să capce o poruncă a Lui Dumnezeu și ce înseamnă să ascunzi de poruncă. Și aceste legi le vedem la noi înșine, într-o scală infinit mai mică, ce înseamnă să nu asculți de cineva care este împripit să te povoțească spre tine, și ce înseamnă să nu-l asculți ignorându-l din indolență, din nepăsare sau din aroganță. Odată văzut Adam împreună cu Eva, ei nu mai puteau să stea în Eden. Deja moartea intrase în ei. A fost scos în pământul din care era și făcut. De acum, Binească, ceea ce mântuitor, când a venit din Evanghelia sa a spus oaia cea pierdută. Această oaie pierdută de acum călătorea prin mânt, străină, primejduită de dinții setoși de sânge și de carne adică de creamului satan. Dragi credincioși, după cum am văzut și în evanghelia de mântuitor, și în toată Sfânta Scriptură, Nimeni nu putea să salveze pe Adam și pe Eva și genealogia lui. Au venit atâția în Sfânta Scriptură, preoția, legea, judecățile, nu s-au putut ajuta una pe alta ca să ridice pe Adam la nobleța din care a căzut. Trebuia să vină cel puternic, acel de grav, frate, Curând șefuiește cu numea sfânta Sfântului. Nu să înțelegem prea de cum în etimologia cuvântului, adică să prădeze pe om, ci prădată capul și pe piatul. Abia să vină cel care jumătate era Dumnezeu și jumătate om. Adică firea dumnezeiască se unea cu firea omenească și el pe Adam. Adam era puțin. Jumătate din el era putrezită Deja partea frupeastă, ca drept dovadă, venind moartea în el, el și mergea în ea, împreună cu toți urmașii lui. Trebuia să vină acela puternic care să-ți moartea. Cum avea să spună și Sfântul Apostol Pavel, că cel care a fost înviat din morți de către Dumnezeu nu a gustat stricăciunea. Din acest motiv și moartea s-a rușinat, văzând dumnezeirea trupului Hristos furat ca lacrima, cristalul. Dumnezeu desăvârșit și Adam de desăvârșit nu avea să muște moartea din el. Pământul nu-L putea înghiți cum înghițeau pe celelalte fili omenești. Deci acesta trebuia să vină pe pământ și nu oriunde, ci în mijlocul pământului, după cum era prorocit de prorocul David, în mijlocul pământului ai pus mântuire Dumnezeului Și acest al pământului era în Ierusalim. Acolo unde s-au întâmplat atâtea minuni, în pământul Hananului care l-a Dumnezeu de Avram, că din seminția lui se va naște cel puternic, leu din Iuda, care va zdrobi capul balaurului din apă. Aici, în Ierusalim, aveau să se întâmple toate aceste evenimente care au putemura cerul și pământul. Și nu din orice popor, ci din poporul mesian, care l-am văzut în decursul istoriei, cât dar la curs Dumnezeu și lor li s-au dat legile de a omului spre a-și recuceri ceea ce a pierdut lui Dumnezeu. Iar aceia care erau contemporani cu Lui care nu au vrut să creadă, Asta nu înseamnă împuținarea credinței, cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Că dacă aceia n au crezut, asta nu înseamnă că Hristos nu a venit. Să și-L aștepte de al lor. Al nostru a venit în această noapte și noapte 13 săptămâni. Sau alții cum s-o sau nu s pot deloc. Dumnezeu tace și nu... Păi în jumătățește zile de acelea care ignoră sau fac din această Sfântă sărbătoare pri de dans, de nebuni, trupești și niște punturi copice. Domnul Hristos avea să lege Pământul cu cer, avea să se unească în această dumne să iasă am putea să spunem în ghinime bineînțeles. Pământul cu cerul și începea să se sluncine zidul dușmaniei dintre Dumnezeu și om. Numai nu iese cu venea ca să fie mijlocitorul între Tatăl Ceresc care era supărat de firea omului, ca că călcat pe munca lui Dumnezeu și cu omul. Din acest motiv, a doua față a Sfintei Fiul lui Dumnezeu avea să se smerească pe sine și venind în pântă cele fecioare Maria la Buna Vestire, timp de nouă luni se plămădea în trupul acela curat al fecioarei un omul un pui de om și pui de Dumnezeu. Acesta vedem cum avea să vină cea mai crunte ostilitate cum nu s-a mai născut om pe pământ. Croaznic este să vii, să faci bine cuiva, iar ea să ți pe eventual să te și alege, să te bată, să te umilească și în final să te ucidă. Sacrilegiu care nu l-a cunoscut niciodată, nici soarele, că este din început, și vede, și aștri, și... Toate celelalte ziduri s-au rușinat de ceea ce a venit face omul. S-a cunoscut ostilitatea cu care a venit Fiului Dumnezeu acest scump rușor prorocit de mii de ani și a așteptat tot pe măsura vremii de oameni. iar cum cel să tu niciodată nu-l cunoaște pe cel să nu din lui, la fel, rabinii și cei care își ocupau timpul cu alte ocupații, cu alte misiuni carnale nu aveau să nu pe Hristos, că vine Împărat și de Cine l-au primit? Oamenii l-au nici că le păsau. Mâncare, băuturile, vitlăiemul era plin și luminat în noaptea aceea de fel de fel de bancheri. Doar Fecioara Maria Amărită venea din departata Galilei în Iuteria, în special în ținutul vitlăiemului, că acolo trebuia, împlinind porunta împăratului de la să se scrie după cum se trecea din însemniția lui Iuda și Ia, și dreptul Iosif. Cât de greu era însărcinată, greoare, vremea, atât de groaznică, de neprimitoare, parcă toate stăteau împotrivă. Până asim și, cum două și Galilea, cu un și negat de așu, venea din Galileea cu un trei persoane, un nemăscut, o fire neputincioasă, Doamna Cerului și a Pământului și însoțiți așa frumoasă companie de animale, Iar cu omul de ce ai făcut? de Și-a luat Iosif un pom ca dacă îl va trebui pe tale să-l vândă și să se poată întoarce înapoi, cu însărcinata lui Doamne și asilu să se urce pe ea și să poată călători împreună până în vitlei ei, în primit porunca, să se scrie acolo că erau din sensibilitate, iubite din ciorșii. Și dacă s-a împlinit vremea nașterii, unde să se ducă? Rușinoasă via ea, el bătrânul, Amărânt de vreme și de cale, s au dus într-o peștele care s a dovedit mai ospitaliere decât o casă în unui om. Nimeni nu era atunci. Doar un nou născut, înfășat de către fecioară, din făinuțe ei, probabil și o fiiru ceva din ailele ei, și în felin, un în este, nu un ca cald cum facem noi oamenii. Cine să l încălzească? Animalele suflau în prin lor, de dor ca niște foli aer cald să încălzească Aceste lucruri nu sunt poetice, prozaice, inventive, ci sunt arătate exact cum au fost. Încă și mai grave, Singuri care erau în compania acestui nou venit pe lume, erau unii cererii Apoi, nu departe de peștele, erau niște păstori care păscându-și, păzindu-și pentru dreptatea lor și cinsta lor și credința lor probabil că l-aveau în Dumnezeu, au fost vestiți de către că s a născut din îndepărtat a Persie, călătoreau de pe doi ani, trei oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, ei fiind închimători închimător. de Dumnezeu. Iar tu, Iudeule, tu stai și tot. S-a venit Dumnezeu pe pământ și tu stai și tot. Și având în vedere că Iudeul bătrân, a învățat și a murit sinagoga aceea, noi ne numim nu au un Având în vedere că Domnul în fiecare an se naște, în fiecare zi se răscriuște pentru noi și mare temptare nascunde din ei, cred că înțelepciunea lui este să luăm învățătâi de la cei ce au dormit. Și au dormit pe pecie, în indolență, în inconștiență, Nu că nu au putut, nu au putut. Așa și noi, dragi de Astăzi, dacă ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem cu bine, să servăm venirea noului prun, mult așteptat de o istorie, suntem tributați să-i mulțumim de Dumnezeu că ne-a ajutat și pe noi astăzi să-i servăm nașterea lui din feceara și purul de-a că Mania, căreia se slavă în vecea